السلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله, من بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله واما الله سميلوسنو سميلوسنو الله ينهب ساي земљу сразлогом створио тој дојста оука онима који vjeruju казуј књигу која се објављује и обавњај молт Moltva zaista odvraća od razveta i od svega što je ružno. Obavljanje Moltve je najveća poslušnost, a Allah zna šta radite. Isto je rekao izvišenje Allah. Auzubillahimine shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salami, wa mutaslimi ala sajidina wa nabijina Muhammad, al-sadiqil wa'adil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajme'in. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا عليم اللهم ارنا الحقا حقا مرزوخنا تباعه وارنا الباطل باطل مرزوخنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك صالحين زاهوالا في <تصفيق> قد الله جل شانه وغسپدار سي سيتوه ننزلل بلغو داتم كويمة ساكونا نوزيوام نجا سلافم ونجا غاليشامو نجمو سزاهلوينو Salavat i selam posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi vselem, njegovo časnoj porodici, plementima, shavima i svima onima koji ljubomorno čuvaju svjetlo vjerovanje u svome srcu, sve do sunnjega dana. Amin. Draga braće i sestre, prije nego što počnem, molim vas, napravite koliko možete prostora. Hvala Allah, planjali smo jaciju, prijeđite maksimalno jedni do drugih kako bi napravili prostora, pošto stanu ulaze braće i sestre na vrate pa neka mogu da nađu prostor u mešanju. Ukazatelja da je insan razumio Allahu Đelašanogu objavu jeste i to da traži koje to skupine u Kur'anu Allah Đelašanogu hvali pa da bude jedan od njih i da traži koje to skupine u Kur'anu Allah Đelašanogu kudi pa da ne bude jedan od njih. Od onih koje gospodar hvali interesantno oni su malobrojni, ali se često hvali kroz ajete Kur'an i Karima to su zahvali I ne mogu da se otmijem dojma da se Prije nego što počnemo govoriti o hadisu, zahvalim Allahu, Đelešanom, na blagodati spoznaj, na blagodati upute, na blagodati džemata. Ono čemu se čovjek u životu posvijeti i čemu da vrijeme, energiju u svome životu, takav će i da bude ishod njegovog života. I jednostavno čovjek ovaj, ovih dana mi se ova rečenca vrti po glavi, fenomenala, mora me s vama podijeliti, jednom čovjeku koji se bavi moralom i mnogo savjetuje drži predavanja seminara o moralu nije uopšte iz Bosne, nije uopšte muslimano pitanje ali mi uzmamo znanje od onih, ono što je pozitivno i od onih koji nisu muslimani kada je bio u jednoj državi pitaju ga kao savjet od njega traži roditelj jednog djeteta koji je apsolutno neposlušno tim roditeljima I kažu oni kaže profesore molite daj nam savjet vidiš mi kaže imamo ovi veliki vile kuće komplekse imamo automobile imamo nekretnine imamo na bankovnom računu ali isto tako imamo sina mi mu naredimo nešto on to ne uradi imamo sina mimu mi zabranimo nešto on namerno nama kontrira šta kaže profesore da radi to ti znaš dosta dosta o tome daj nam neki savjet pita njihova profesor kaže gospodje kaže ist čime ste se kaže vi bavite suvom životom Kaže, pa kaže, vidiš, kaže, ove kuće, kaže, ove automobile, kaže, ja i moj mur smo, kaže, posvijetili se karijer, najviše smo radili na, na tome da ostvarimo nešto. I su ova rečenca, mislim, fenomenalna, kaže, gospodin, da znate, ono u što ste ulagali, to ste i dobili. Kad ti izdvojiš svoje vrijeme, ulažiš to u hajr, možeš se nadati da ćeš ako bude kao, kao posljedicu toga dobiti ono što je hajr. Kad ulažiš svoje vrijeme, energiju, napore, da ideš na neka mjesta s kojim Allah nije zadovoljan, Ne može se čovjek nada da istoga se izrodi nešto nešto što ima zadovolja. Dolazak ovdje na halku hadisa nije da se stiče znanje, da se vidi onaj koga radijallahu radi voliš. To to može da bude da ima najljepši plod na dunjalku i na ahiretu. Na dunjalku je plod prvo što širiš svoje znanje i spoznaji prije svega od dragom Allahu da šerijsko znanje učiš. Upoznaješ prijatelj koji radi Allaha voliš, to, to su li prelijepi plodami. Ali se hiradskog ploda, dođeš na sudnje danu i poslanik sallallahu alaihi sallam te prepoznaj i kaže nasmije se kad te vidi i kaže ti su istinu, mene slijedio kako treba. Znači čovjeku može biti veća satisfakcija i motiv da dolazi i da uči znanje, Allah želešanu uradi. S obzirom da halka hadisa je mjesto gdje prije svega mi upoznajemo poslanika sallallahu alaihi sallam kroz život Muhameda sallallahu alejhi sellem mi želimo da istinski robovima Allahu Đelešanu. Dobro znate da se u Koranu taj ajet nalazi i često se ponavlja. Ali treba da ga stvarno da ga svatimo srcima svojim. Kaže Allah džele šanu: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uuni yuhibbukum Allahu wa yaghfirlakum dhunubakum." Reci o Muhamedu, ukoliko Allaha volite, mene i Allah će vas zavoljeti grehe i oprostiti. Onaj ko Želi da dođe do zadovoljstva svoga gospodara. Ne drugog puta nego puta preko Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Preko njegovog stila života, preko njegovih hadisa. I zbog toga se nadamo, učeći hadise, donoseći salavatara, poslanika sallallahu alaihi sallam, da ova dva ploda ostvarimo. Da nas Allah zavoli i da nam greh oprosti. I moramo se polako, draga braću i sestre, odgajati da kad pročitamo neke ajete u Kur'anu, pa makar i prevod bio, i on ima snažno značenje, ali... Ali mnogo, mnogo je jače i doživjeti značenje nekog ajta kad se čuje izvorno na arabskom jesku, kao kao izvorna Božja objava. Moramo se odgajati da taj ajt kad pročitamo, doživimo ga kao da, da ga direktno nama gospodar, kao da se direktno nama alažel šanog obraća. Takav način čitanja Kur'ana, takav način razumijevanja ajta donosi promjenu. I to je ono što nam danas nedostaje kada, kada vidimo neki ajt, kada vidimo neki hadis, da se odmah prepoznajemo ima li mene tu, kako da ja to primjenim. Kako da ja osjetim to što mi moj gospodar, moj gospodar poručuje? S obzirom da govorimo o poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i učimo se ovdje tom znanju, vjerujte mi, što god čovjek, kroz ovaj ajat koji sam sad citirao, što god čovjek više upoznaje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, bez obzira počne mu se više diviti, počne ga više voljeti, on u istom trenutku osjeti kako ga Allah, želšanuhu, sve više i više voli. I to treba čovjek da osjeća u svome životu. Treba malo po malo da da razvija taj odnos prisnosti sa drajim gospodarom. Jer kada se u Kur'anu govori za dušu koja je smirena i kada budu zadnji trenuci života duše koja je smirena, a smireno se nalazi u ovim vakvim mestima, a smireno se postiže spominjanjem Allaha, kaže su u Kur'anu kada ta smirena duša dođe do posljednjih dunjalskih trenutaka, nju će biti rečeno vrati se gospodaru svome, ila rabbi nije rečeno ni Allahu, nije rečeno ni vilostivu, nego tvome gospodaru. I ta odnos vezanosti je nešto što treba da nas prati kroz čita život. Kada budemo živeli sa spoznanjom da nas niko ne voli i da nam niko ne daje više blagodat od Allaha dželešana, i da sve što nam se u životu desi je dobro za nas, ukoliko se na Allaha oslonimo. A to ćemo kroz život poslanika sallallahu alejhi ve sellem naučiti, tek tada je to istinska smirenost duše. I zbog toga ta da neka poruka za halke na početku da bude sebi sam dao u, u obrazu kad sam prošli prošli mjesec na hudbi govorio jedan detalj života poslanika aleysa salatu selam vjerodostana i predaje svije znate al kad sam i pročitao neka malo drugačiji način osjetio sam se da kažem dužni da to prenesem gdje god bude pričao poslanik salallahu alajhi wasallam vi dobro znate da u jednoj predaji koja se nalazi kod imama Buharija i u drugim hadiskim zbirkama se govori da da U džami posanika sallallahu alaihi sallam u Medini bio jedan pan koji je kasnije dobio ime Hannan. U arapskom jesku riječ Hanna, odnosno glago, znači žudjeti za nekim. Hannan znači onaj ko puno žudi za neki. Onaj ko srce hoće da iskoči od, od žudnje za tom osobom nekom. To je značenje tog imena. I posanik alaihi sallatu u salam na početku držao hudbe osanjajući se na taj pan. Nakon nekog vremena više as je počela da dolazi u meščet. Jedano da savava predloži, predloži Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah poslanici uzmi kaže neko malo veće mjesto uzmi neko drugo drvo ili neki u neki minberu napravi na sa sakoj će se ti nama obraćati da te više ljudi vidi jer više ljudi dolazi ne mogu da te vide kada na tu pored panja stojiš. I oni privatili taj savjet i napravio su minberu. I sljedeće hudbe, sljedeći petak kada je došlo vrijeme, on je prošao pored onoga panja kad je ušao u džamiju I odšao je do da bi održao hudbu. Po salamu je prisutili, počeo je da drži hudbu, da, da govori, da im savetu i poučava. Nakon nekog vremena, nakon početka hudbe, čuli su kako se malo pomalo odnekla i žamije čuje onaj, onaj, onaj zvuk, kao da neko jeca malo pomalo, ali sve jače i jače postaje taj glas. Ja asavi su počeli jedni i drugi da gledaju i nisu mogli da primijete ko je taj ko je jeca. Odakle dolazi taj zvuk? Kako je vrijeme prolazilo, sve jači jači taj jecaj postajao u jednom trenutku je toliko glasno to jecanje bilo, da više ashabi nisu mogli da čuju poslanika sallallahu alaihi salam šta im on to govori. tada su svi znali da to jecanje dolazi iz dubine tog panja koji se nalazio tu u džami. i u tom trenutku suhano pogledati hlaka poslanika alaihi salatu i salam drvo je u pitanje. nije ni čovjek nego drvo je u pitanje. zaustavlja hudbu silazi se svojem i bere i prilazi tom panju i u tom momentu smiruje ga, miluje ga kao kad majka tapše svoje djete koje, koje se prepalo, koje je zbunjeno, koje, koje plače puno. I malo pomalo počne da se stišava, da jenjava glas toga toga panja. I završilo je, završilo je to njegovo da kaže mjecanje, smirilo se sve i tada u tom trenutku posanjih salallahu alaihi salam kao u predajama se navodi i kažem, kažem želiš li, kaže da budeš želiš li, kažem, da budeš od Drveća, drveća koje će do, dunjalka, do kraja dunjalka da bude živo, da ovdje postojiš ili kaži da imaš moje društvo u, u dženetu on izabrao društvo Resulullah u dženetu i dan danas imaju tragovi to pa je medinja, ali ovdje ima jedna velika poruka zamislite, dolazimo učimo te hadise Zna, imamo danas mnogo znanja, imate na internet imate u knjigama, to nije nešto što nama nedostaje vrlo je lako doći do informacije, ono do čega je teško doći, a to ne možeš naći onako na internetu, to ne možeš u knjizi da nađeš. To je nešto što moraš sam da se svojim naporom i dobom allah dosetiš, da, da zavoliš to što si pročitao i čuo i što si što si saznao u svojoj vjeri. Ova ejpanč se odvojio od poslanika, ali salatu selam samo nekoliko koraka. Nekoliko koraka se odvojio, tolko je jecao i plakao. Zato je Hasan al-Basri kaže kada apsova predaja navodila, kaže puno puno počeo da plače. Pitalo ga zašto plačeš, kaže subhana la, ovaj panj, ejpanč samo se nekoliko koraka odvojio od Rasulullaha, on je plakao. Kaže kako kaže da mi ne plačemo i da ne žudimo za Rasulullahom, a nismo ga stigli bio ta vina i malo je falo da vidi poslanika jer nije odas haba bio i zamislite sada kakav treba našta je osjećaj emocija da bude prema poslaniku kad vidiš da jedno drvo možda ima svjesnije srce nego što čovjek može da ima zamislite da da jedno drvo može da bude svjesnije Allaha drago i da više voli Rasulullaha nego nego čovjek to, je, to, to, to bi bio poraz jednog insana koji je mi dao i razum i dao mu mogućnost da se kriječe i da razmišlja i da voli To bi bio poraz jednog čovjeka kada bi jedno drvo više voljalo nego nego čovjek. Zbog toga ovde prije svega dolazimo da se upoznamo sa tom emocijom prema resulullahu sallallahu alajhi wasallam. Molim gospodare da nas osvijetli na toj spoznaj i da budemo od onih koji koji je stvarno pravi način razumiju. Amin. Prije nego što pročitam hadis kao što smo običajali, Fatiha i dodavanje Imam Buhariju kojim chi hadisku zbirku čitam, ali dali Lajnen što se nalazimo u knjizi koja govori o namazu mislim puno je tih detalja i svega što ali evo što vam na umpade subhanala nešto što je tako jednostavno, tako, tako veliku poruku nosi čovjek pred gospodara pet puta dnevno staje obavljajući namaz i kroz taj namaz često neki to doživljavaju kao obavezu, neki to teret i nažalost imamo problem što smo to svatilno pogrešan način Kod nas se pojenta kaže, ajde da klanjamo pa da riješimo, obojica da idemo da gledamo utakmicu ili da idemo na kafe. A kada je Poslanik sallallahu alaihi ve sellem Bilalov da zivo kaže, Bilala, odmori nam sa namazom. Pogledajte razliku u pristupu. Mi klanjamo da da bi to riješili se i da se odmorimo kad sklanjamo. A on klanja da bi se odmorio toku namaza. I znate kad je na dječa da jedan jurio da stigne na Ekindiju namaz. I nije uspio da dođe na vrijeme, da obavi nema namazu džamatu. Izlaze ljudi iz džamije i kaže kaže kaže pita on stari čovjek kako izlazi kaže Amidža kaže se klanjal kaže Kindiju kaže jesmi u tom trenutku taj dječak kono duboko uzani kao teškom bilo što je propustio redost na namaza u prvom vremenu u džemati i tako dalje i kaže njemu ovaj stari čovjek Arsine kaže daj ti meni svoj uzdah evo tebi moj namaz koliko mi puta klanjamo tek onako da to skinjemo, da riješimo kao obavezu nekom on misao da to bude trenutak desetak, ak 15 minuta kada prikupljaš energiju i snagu za sve koji dolaze nakon toga između tih, tih vaktova. Odnos prema namazu, da znate, draga braću, je ono što pokazuje odnos prema Allahu Đelešanu. I to ste vi primijetili onoga trenutka kada vam, je, kada vam je ojačalo vjerovanje, kada osjetite slastu svome i badetu, tada osjetite da ste više vezani za gospodara. Kada ti je drago statne namaz, kad osjetiš ljepotu doklanjaš, kada osjetiš ono, znaš može značenja sura koje učiš, u tom trenutku je tvoj iman jači i tvoja veza sa Allahom je jača. Onoga trenutka kada je tvoj nam kada ti jednostavno to obaviš ono da skinješ dnevnog greha jednostavno ti si već tada više izložen i grijehu i tvoja veza sa Allahom oslabija i i manje ne može nisi u stan da razumiješ sve što se u toku dana desi i to je jednostavno tako I zbog toga ono što sam na početku rekao vezano za usta ulažemo. usta ulazimo vrijeme i energiju u svog života upak ste jednu rečenicu koja nam koja direktno vezana za nama Allah je mogu da da mi otvanjamo namaz za sva vremena da to završi. Al smisao zašto je namaz podijeljen u intervalima na pet dnevnih namaza od zore do izlaska do, do, do kasno do kasno u noć dok potpuno mrak ne dođe. Smisao jeste da uvijek u toku dana imaš na umu Allah dželešano. Zbog toga sve što te u potpunosti obuzmi nije te vrijed. Što god te u potpunosti obuzmi, da si predan tom nije te vrijedno osim Allah dželešano. Osim žudnje, za njegovih zadovoljstva. Kad te to obuzme u potpunosti, da, da je to preokupiralo tvoje misli, razmišljanje, tvoj jezik, tvoje srce, tvoje prava preokupacija, sve drugo, kad vidiš preokupiralo te bilo šta, Dunjaločku, da je to pogrešna preokupacija i polako bježi od toga. I kroz, namaz nas uči da se odgajamo na te tim pravim vrijednostima. Došli smo do poglaga gdje se kaže babu akdil izari al-qafa fi salati vezivanje ogrtača na zatiljak odnosno potiljak u namaz odnosno ovaj dio iza iza vrata ovo ovaj. e, as poslanika sallallahu sallam, su kaže govorili prenosi se da s vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem klanjali svezavši ogrtače Otraga za svoje vratove, to je pr prva preda koja se nalazi. I vi ste to viđali vjerovatno možda kada, pogotovo kada je na hađu bilo ili na umri, često se desi da one svoje i ljudi zavežu ovako za vrat da to visi, da kažem, sa, sa, sa traga. I tako su oni često imali običaj da dok klanjaju, znači zavežu, zavežu svoju grtaša takav način da bi, da bi taj vrat bio podupirač, da kažem. حديث في وجرة شتامه 352 الحديث حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عاصم ابن محمد قال حدثني باق رافدي بن محمد عن محمد بن منكذ قال ريتون احمد ابن يونس ان عاصم ابن محمد ترنوسي شدواك دبير محمد ابن منكد رك صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المسجد قال له قائلا تصلي في إزار واحد Džabir, vanu, anhu, Džabir imadulah, tu je taj ashab, klanjao je u jednom ogritaču, u ovoj nekom, nekom haljinčetu, što bih rekla. I privezao ga bio tako za vrat, za svoj zatiljak. A odjeća mu bila obješena na vješalci. Znači, klanjao je u toj odjeći, a njegova odjeća koju binače nosio je negdje, bila je tamo privezana sa strani. I kaže, neki je došao tu i rekao mu, klanjaš u jednom ogritaču. Ono, postavlja suvišno pitanje, nešto zanima ga tu. Braćo dragi, ja bi vas opet zamolio, mislim, pokušajte da nađete prostor, evo, gužva jeste, ali strpte se još malo pa da svi mogu da stane za Allahu pomoć. Napravite mjesta da bi Allah vama napravi mjesta u džanutu. Znači, dolazi neki insan onako sa strane, džabi klanja svoj namaz i on sad postavlja pitanje, nikakve veze nema sa situacijom, znači jednostavno onako, zato što nega to nešto zanimljivo, noće da pita. I Subhan, ovaj odgovor nešto što fenomenalno ni Uopšte, da više čitam, razumijeli bi taj odnos sa shaba međusobim. Fa kale, inni sanatu dralike li je rani ahmak. Mitluk. Kaže Subhanullah, Džabir kaže, učinio sam to zato da bi me vidio neznalca ahmak kao što si ti. Ono, irončno mu odgovaram, Odgovorio je Džabir. E, I onda kao postelja jedno retoričko pitanje. Ono, rekao mu tako, na njegovom nivou mu odgovorio. Oni postaju tako upitani na nivou Ahmaka, on mu odgovorio kao takvom. I onda kao kao da želi da ga povrati u realnost i kaže mu ovako: "Wa ayyun kana lahu thaubani ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa Kaže učinio sam to zato da meto to takva ne znam za tebe videla. Kaže: "A ko je to od nas?" Kao da ga vraća u realnosti, i kaže: "Ko je to od nas, u doba vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam, imao dvije odjeće?" Dva para odjeće, kaže, dva komada odjeće, subhanallahu. Džabri ibn Abdullah govori ovako: Naravno, ne nemojte da pomislite ni u jednom trenutku da su ashabi bili siromašni i da se ovako ponašali zato što su bili nemarni u odnosu prema radu, prema aktivizmu u društvu i tako dalje. Nego ovdje su nas podučili jednoj velikoj vrijednosti, jednoj velikoj osobini. A to je osobina zuhda. To je osobina da se ne teži ka Dunjalku više nego što je čovjeku potrebno. I najljepša stvar u, u, u tome kad je Muhammed s.a. poslanik i uzor jeste što je on uzor za svakog insana Dunjalku. I to je ljepota naše vjere. Imaš poslanika koji može da bude uzor svakom čovjeku na dunjalu. Čak može da bude uzor jetimu, jer se kao jetim rodio. I da u njemu pronalazi svoju inspiraciju i snagu. On je uzor siromašnjima, jer su bili u situaciji kako? Da su imali samo jednu vrstu odjeće. Da su stavljali kamenje na svoj stomak zato što su gladni bili. I s druge strane bili su u takvoj situaciji da su osvojili toliko ratnog plena. Da kada su dijelili plemenima, plemenima nisu znali šta će više sa tim bogatstvama I kao bogataš, i kao siroma, i kao onaj koji uspijeo, koji koji je uzdignut, kao onaj koji je ponižen, kao jetim u svakoj situaciji, on je uzor, uzor za onoga za, za svoga, za svoje sedbenike. Ovde na žabi ruči jedno jedno vrlo važnu stvar. Pokšajte, draga braćui i sestre, da prepoznate kad sagovornik vas nešto pita. Ovo je bilo ono pitanje, jednostan pitanje radi pitanja. On se zanimao s nečim što apsolutno nema veze sa njim. I mi često zaboravljamo za hadis poslanika wasalam, najljepši islam je koji je islam? Da prolaziš pored onoga što te se ne tiče. Kako je to danas teško čovjeku stvariti. Na se tiče i mnogo više nas zanimaju puno više stvari koji nas se ne tiču nego oni ne koji nas se tiču. I kad taj odnos promijenimo onda ćemo biti generacija poputa sahaba. Radim ono što me se tiče. Subhanallah neki dan slušam kaže osobina uspješnih ljudi ogleda sutrne. Što imaju dvije, dvije faze. Prva faza ugleda se da razmišljaju, planiraju, pravi viziju. I tako svaki od nas, Imaš, ne znam, imate sad izputljeno kline. Planiraš, to ću porozić, to ću ostavit, to ću da učin sada, to ću da učin sutra, to neću nikad. Planiraš, praviš viziju, bilo koje oblasti života. Kad to je prva faza, druga faza realizacija. Kad sam isplanirao, kad sam donio o, o, o, viziju napravio, počnem da radim. Kad počnem da radim, nema više vraćanja na prelazi da to radim, a da se. kako? Isplanirao si deset dana, planirao kak ćeš polagati ispite i kreneš da učiš prvi dan, a možda sam ipak mogao ono drugo da učim tamo. Razumijete? Uvijek je bitno da čovjek, poput Ashaba, da ima ovako oštrinu i da kaže, znači vidiš, postavljaš mi pitanje, više da me provociraš. Besport, bespotrebne pitanje. Ja ti odgovaram ovako. Naravno, s druge strane, uđa vam mogu predaju, vezam za džabra, radijallahu anu. Da neko ne bi pomislio da on ovako vređao ljude. Ne, ne, ovo je čisto bilo onoga pitanja kako je postavio. I tu je vidite dozvoljeno, treba čovjek da bude oštro uman, vjernik posleno. ne može da dopistiš da te pravi. A isto tako, ne možeš da budeš previše grub. Vidite kako je odmah u realnost ratio. Nije on sad napao u sali uvreda na njega sasuo. Pa ti si ovakav, ti si onakav. Čak je općento kazao. Općento reka učinio sam to zato da me vidio neznalca, eto, poput tebe nekog. Odnosno, kod imama tabere u tefsiru se navodi da je da je Džabir imad ula ovaj ashab kojeg spominjemo, imao jednog slugu, kaže, taj, tog slugu je poslao jedne prilike da mu kupi konja. I kaže, kada je odšao da kupi konja, do, vraća se, kaže, kupio sam konja. Gleda ga Džabir, kaže, maša Ali, plemeniti arapski konj. Kaže, koliko si je dao za njega, kaže, novca 300 dirhima. Džabir se iznena, 300 dirhima. Kaže, znaš od koga si ga kupio, znam, hoćeš sa mnom ići, hajde. Džabir ide sa slugom do tog tamo češta. Kaže, čovječe, kaže, sti prodao ga konja mome slugi, slugi za 300 dirhima, jesam. Kaže, što, kako to, mislim, plemen ti arapski konj, kaže, nemoj bogat, pritislo me bilo, pare mi trebalo je, nisam ni mislio i, kaže, džabir, kaže, a bil se, kaže, ti, ljutio, kaže, bi ja tebi dao 400 dirhima za njega. Kaže, pa ne bi, ti tako hoćeš. A bi se, kaže, ljutio, da dajdem 500 dirhima za njega. Kaže, ne bi, kaže, ako ti tako hoćeš. A 600, a 700, a 800 dirhima kaže ovaj konj kaže vrijedi 800 dirhima i evo ti 800 dirhima za njega super Djabri ibn Abdullah naako neko vrijeme al pitavi ga sahabi kaže zašto si Djabre tako postupio kaže on to je taj balans koji treba znači ovo nije njegov njegova konstanta njegova je pokazatelj njegove ostro ovaj ga pravi da kaže budalom postavlja bespotrebno pitanje neki tamo on mu odgovara na isti način al njegova njegova konstanta je bila ovo ovaj primjer koji sam ispričao, i objašnjava sahabima zašto je tako postupio. Kaže, obećao sam poslaniku, sallallahu alaihi sallam, iskren odnos prema svakom muslimanom. Izbog zbog toga sam onom čovjeku odšao, iako je 300 midrihima uzao prvi put, dao samo onolko koliko taj konj urijedio. Osobina zuhda, ovoga što su sahabima, znajte, zuhd ne predstavlja da često čujemo tu riječ. I čitate možda puno o tome. Nije zuhd u da čovjek ne znao, Ima lošu odjeću i da se pokazuje kao neki siromah, kao onako ko nema ništa, a njegovo srce da žudi za onih što je, je bolji. Zamislite čovjeka, ne znam, vozi najslabiji auto koji ima 30 godina, zato što je hoće da bude zahjed, što hoće da bude onaj koji slijedi sunet doslovno, ali njegovo srce žudi da ima auto iz 2013. To nije zuh, draga, braću i sestri. Bilo koja situacija u životu, s druge strane, znam čovjeka, nedano sam ga upoznao, izgubio je, Allah mu otvorio, alhamdulillah. I kaže, u jednom trenutku je izgubio, nakon što je zaradio, čita život se patio. Ali u jednom trenutku ostao je bez vrijednosti imovine automobila, svega vrijednost stotinu hiljada maraka. Samo su riječi zahvali na njegovom jesku. Samo Allahu zahvaljuju. Kaže, u tome hari neki bio. Bez obzira, zato skaže kaže Zabdur Rahmani i Kaže, bio je od najbogatijih ljudi, ali od najvećih zahida. Zašto su ashabi bili takvi? Imali su Dunjalu u svojim rukama, ali ga imali u svojim srcima. I zato kad vas neko pita kakav odnos prema dunjalku treba da bude, ukoliko ne možete da upamtite o mnogobrojne definicije zuda, pomen, najljepša definicija, šta je to zud? Pravo razumijevanje dunjalka. Ova spoznaja bi promijenila naš, naš odnos prema sreći, prema tugi u životu. Ova, ova spoznaja definicije zuda bi zaista donijela radost u našoj životu. Jer ljudi danas najviše, uglavnom najviše pati za dunjalki, za materijalni stvar. Kad vidi da neko ima sto maraka već u platu, kod njega se probudi nešto. Kad vidi da je neko ima malo bolja auto kod njega se probudi nešto. nije se razvila ta osobina suzda u našim srcima. Ima je ga u rukama, ne može ga u srcu imati. Najbolja definicija suzda po meni, pokušajte zapamtiti, je Kur'anski ajet. A u se kaže: "Wamen asdaqu minallahi qila." Ko govori isti? Ko govori već istino nego Allah? Kur'an kada bi primatel Kur'an kao svoj ustav, vidjeli biste nevjerovatnu promjenu u svom životu. Kad bi Kur'an čovjek uzeo pouke koje Allah svaki dan šalje, šalje kroz njegov život. Definicija zuhda, kao lis suri hadid, lkila like ta'sar ala ma fatakum wala tafrahu bima Kaže da ne biste, kaže, tugovali za onim što vas je prošlo. I da ne biste se radovali zbog onoga što ste dobili. Zuhd razumijevati, da bi bio poptasaba primjenjiva ovaj ajet. Nemoj da ti bude teško zato što te nešto mimoišlo. Jer te mimoišlo zato što Allah bolje zna od tebe da to nije haš za tebe bilo. Iz druge strane, ono što imaš kod sebe nemoj da to bude tvoja radost. Jer ta dunjaarska radost će kad tad proći. Neka tvoja radost bude u susret sa Gospodarom, u traženju njegovog zadovoljstva, u ljubavi ma Allah, u stvarima koje su one je čestite stvari koje ostaju, koje ostaju do su njegovog dana. Zbog toga definisati uzd na pravi način donosi čovjeku u životu razumijevanje ovoga hala koji su ashabima. Ljudi ne mogu, ljudi smatraju da su ashabi generacija koja je onako bila čvrsto vezana za ibadet, koja je bila onako kruta, namrštena, nikada se nisu znali našaliti, nikada nisu znali ovako ironično postupati. Pogledajte njegovo rezonovanje ovdje. Nikada nisu znali da jedni s drugima, ne znam, provode vrijeme na neki način za kakvoj mi, kako i mi ne doživljavamo. Pitao se u jednoj prilici Pital su jedne prilike jednog velkana iz generacije Tabina koju upoznava sahabe. Kaže, molim kaže, sa sahabi kada šali, da vec. Kaže on, kaže, naravno da se šali, kaže. Če su se šali. I tu je suneta poslanika, salallahu alaihi salam. Samo ne treba da se laži. Ali kaže, imane u njihovim srcima dok su se šalili, bio veći od brda uhud. Šale su oni, ali iman tu, izgaro u njegovim grudima, ne zaboravlja Allah ni u šali. Ni u jednom trenutku Allah nije zaboravio. Čak šta više, vi znate ko je najbolji I znate da mu je džennet obećan. I znate da mu je za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam zadovoljstvo gospodara garantirano bilo. Al pogledajte hala tog čovjeka. Kaže kada je objavljen ajet inna Allahe estera min almukminin enfusuhum wa amwaluhum bi an lahum aljanna. Kaže Allah je kupio od vjernika dvije stvari, njihove živote i njihove imetke. Njihove živote i njihove imetke. Kaže uzajnu za džennet. Kaže evo Bekr počnuo da plače. Su vam. Pita je kaže što kaže, plačeš? Kaže po pa ovaj je došao. A kada vi znate da kada kupac kupuje neku robu, uvijek traži najbolju robu. Nijeće da mu vališ nešto što je isteko rok ili nešto što nije što nije ispra, ispravljeno. Nego hoće najbolju robu. Tako istog zamsi kada moj gospodar kupuje robu. On hoće samo najbolju robu. Allah je kupio od vjernika njihove živote i mjetke u zamjenu za džendet. Kaže ja se bojim da ja nisam ta roba koja je dostane da je Allah kupi. Ebu Bekra radi Allah To je smisao i odgoj koji treba generacija, naša da odzume generacija shava. Da razumije život kako su oni ga živjeli, i druge strane, da ima taj hal koju su imali, ali da prilagodi usloje svoga života ovome što su imali. I nemojte pokušajte, za kraj, zadnja porka, pokušajte da ove stvari nikada ne svatite, nikada ne svatite doslovno. Koliko su imali jednu odjeću, koliko su imali dva par odjeći. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je birao između toga da li da bude bogataš ili da bude onaj koji jedan dan će da jede, drugi dan da gladuje. On je mogao da bude najbogatiji čovjek. A sahabi su mogli da su htjeli za sebe gostavili ogromne stvari, a šta su radili? Sve što zarade, sve što imaju ulaže u hajr. Aktivni su bili. Danas je problem što mi pročitam ovaj hadis, to nas u letargiju baci. A loprnuto treba da bude. Najveći problem u razumijevanju vjere kod muslimana je, zato i to danas kad se gleda, to je tako. Vidimo zapad koji napreduje nevjerovatno brzinom. Gledamo muslimane ima se takve stvari u Koranu nalažu. Prva naredba uči, radite, aktivizam konstantno. Vidiš muslimane kako su nekako nemarni, prema svakoj pori života. Zašto? Zato što nas često vjerovanju u budući svijet ubaca nekakvu letargu u novom svijetu. Ajde ima ta hirac, tamo ćemo to završiti. Ne, ne, a su nas naučili. Bez obzira koliko god imao, kakav god ti stanje bilo radi maksimalno. Trudi se. I kroz razne faze ćeš proći u životu. Nekada ćeš biti da imaš samo jednu st ali će te Allah, sutra pro meni stanjima ćeš ne znam, 10 kompleta da uđe i obrnuti. Samo kada se čovjek za gospodara veže, kada mu on postane bitan, kada prestanu da budu bitne te prolazne stvari, onda se sve u njegovom životu jednu samo, samo poslaži i bude, bude onako kako im sam zadovoljan. Zato ona rečenica sa njom da završim, košto smo govorili o, o razumijevanju vjere kod Asaba, je u postanu kod Džabar i Abdullaha, odnosu prema drugim muslimanima, pitao se jednog velikana, kada je smrt. I ovo se vraća na onaj početak što sam rekao, u šta ljudi ulažu svoje živote. Kaže, zašto ljudi preziru smrt? Kaže, zato što kaže grade kuće na ovome svijetu, a tamo ruše na ahiretu. I normalno, niko ne voli da pređe iz, iz deset kvadrata, ili srušene vikendice da pređe u nešto, ili iz lijepe kuće, sređene kuće da pređe u deset kvadrata. To niko ne voli. To je priroda čovjeka. I zbog toga od Asaba da učimo da gradimo svoj ahiret. Da radimo na Dunjalku, ali da gradimo svoje hirete. Da se pripremamo za budući svijet. Da međusobno razumijevamo sebe na najbolji način. Da nikome ne damo da dira naše časti i dostojanstvo. Kao što Džabir nije dao. Ali isto vrijeme da budemo jedni prema drugima iskreni kada, kada drugi vjernici prema nama pokažu ono što je najljepši. I zbog toga želim samo da završim ovu halku sa jednom rečencom. Mislim, vezano je sve za Dunjalku i za hirete. Još jednom ću da ponovim. Pokušajte, nek to bude pitanje za p Čemu u životu čovjek najviše, evo ti konkretno, čemu si najviše u životu dao da te preokupira? Svako od nas ima nešto čemu je možda dao više prava nego što treba da mu dadi. I svako od nas ima nešto čemu je dao manje prava nego što treba da mu dadi. Jedino što smije te preokupira od potpunosti jeste gospodar svih svjetova. Sve ostalo nije te vrijedno, to da znaš. Gospodara molim da nas počneš i da ove stvari razumijemo i da budemo od onih koji sistemski nas Habe ugljedali. Da pručimo da. Auzubillah inna shaytanirazim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, vassalatu wa wassalamu ad rasuluna muhammedin, vallalihi ve sahbih i jema'in. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas ponesti. Gospodar naš uprost na griha i nemoj nas kazati. Gospodar naš počasti nas, a budemo istinski sedben iz posanika, sallallahu alaihi sallam. Gospodar naš počasti za naši uzori budu ashabi posanika, sallallahu alaihi sallam. Gospodar naš, a zaštiti nas od doholost. Gospodar naš, a zaštiti nas od Gospodar naš, počastena, da budu veze među nama jake radi tebe, Gospodar naš. Gospodar naš, počastena, da na dan se s poslanikom sretnemo on nas prepozna prepoznako sledbenike svoje. Gospodar naš, počastena, da nas napojiš iz, iz svojeg ubare ruke sa hauda vrela i da nas da nak nikada nakon toga više žeđamo se tebe. Gospodar naš, počastena, da razumijemo vjeru. Počastena, da budemo donikoj drugima vjeru lijepom prikazuju. Počastena, da u našim grudima živi istinski la ilaha illallah. Počastu nas da istinski slijedimo poslanika sallallahu alajhi wasallam. Počastena, da istinski volimo. Gospodar naš, onakve neki problemia lakša. Gospodar onaj ko ima neki duh, timu pomoći da ga vrati. Gospodar onaj ko ispitima, timu olakšaj da ispite položi dunjališki i ahiretski. Gospodar onaj koji nisu oženi, timu olakšaj da se oženi. Gospodar onaj koji nisu udati, timu olakšaj da se udaju. Gospodar ti podari sreću i bereket svim muslimanima i muslimakam na svijetu. Gospodar ti pomoći umjeti poslanika, salallahu alaihi salam. Ti olakšaj muslimanima u Siriji u Egbitu, u Palestini, na svakom mjestu na svijetu, gospodar naš. Gospodar naš pokaži svoju snagu nad onima koji se suprostavljaju robovima tvojim. Gospodar naš počasti nas najljepšom spoznajem koje ne donosi stid od tebe, gospodar naš. Gospodar naš budi zadovoljan s nama na dan kad se s tobom sretnimo. Gospodar naš počasti nas da do dana kad se s tobom nesretnimo, mi zgaramo za susretom s tobom. Gospodar naš počasti da volimo tebe, da volimo onoga ko voli, da volimo djelo koje će nas tebi približiti as alayka ya, ya Rasulullah.